dit is net so 5 minute oor 7:00 hier in Suid-Afrika 19:05 en is aangeskakel by net radio SA net radio SA en ons web perfuntie by www vir die wêreldwyse web of worldwide web www.netradio sa.co.za Op ons web webwerf vind jy al die relevante inlichting wat nodig is om te weet rondom hier die internet radio wat wereldwijd uitsaai. Inlichting soos by die name van al die omroepers, foto's daarvan en dan ook die programme, die name van die programme wat hulle uitsaai, tye van uitsending en dan ook ons archief. By die archief kan een mens gaan luister na vorige uitsendings. Sommerso so online of jy kan het aflaai En dan op jy eie tyd rustig daarna gaan luister Jy baie welkom oor waar jy ook al vandaan ingeskakel is Ek is Dr. Tini Eilers wat uitsaai vanuit Airene Stad van Vrede hier in Pretoria, Suid-Afrika En waar jy ook al mag wees of jy hier in ons land in Suid-Afrika is Een van ons stede, dorpe platteland plaas en of jy in die buitenland is, jy is ewe, ewe, ewe, ewe, ewe belangrik en welkom so ek hoop jy voel welkom en gewoonlik omdat ons wereldwijd uitsaai groet ek in een paar verskillende tale, begin gewoonlik hier in die Russische taal Drafutja of Privet Arabische taal salaam Halikoum of ook Mergaba en Allaan wa Salaan en dan in die Duitse taal sê ons Goedenabend in Hebraeus sê ons Shalom Grieks Kalimera en Afrikaans Goeie naand, Engels, good Evening so ek hoop jy voel dat jy nou rechtig gegroet is Want as die mens mekaar ons nou gegroet het ergens behuis of die plek, voel mens nou welkom en ek hoop jy voel rustig, ek hoop jy voel thuis. Hierdie moet vir jou soos jou eie huis voel, het moet voel, voel soos jou eie radio, jou eie familie, jou eie gesin hier wat hier saam luister. Mensen wat die tyd uitkoop van die mens, moet ons nou die tyd uitkoop hier in Zuid-Afrika tussen 7 en 8 uur, as jy daar nou wil luister, en antikeningen maak, of maar sommer net probeer op jy geest daar te maak, maar hoe ek al sê, ek hoop jy is rustig, ek hoop jy te plek waar jy lekker kan sit, miskien jy voete so bykie op, kry in die licht, iemand kry moet miskien dalk vir jy te vryf, en ontspan, Hoop kan rechtig ontspan. Donderdag aan, wanneer ons om 8 uur uitsaai, dan het ons praktiese meditatie. Dan leer ek so bykie vir jou die techniek aan om te ontspan, om te mediteer. Want ons moet rechtig na gees en sier en lichaam. Ontspanne wees, want God gebruik die invalshoek van een mense gees omdat ons geest en siel en lichaam is. Gebruik hier die geest is een invalshoek, omdat ons gees God nie weerstaan hee. Mensen, geest het God geboore, en ons gees roep Abba, Vader, ons weet van ons Vader, en Heere sê ook, my skaper luister aan my stem. So, die invalshoek van ons moet om dit nou vir ons vry te kry, dat ons, Lichaam en ons sielste mens nie die dinge oorheers nie moet ons dit tot rest bring soos die lichaam en dan ook die siel soos wat David van ons in psalm sê dat ek my siel tot bedaring bring soos een, een moeder haar kind teen haar bors tot bedaring bring nou so moet ons ook alles probeer tot bedaring bring en vir jou vra, om alles te vergeet en weet is moeilik dit is nie sommer net so om die klap van die vinger nie, behal was ek jy onder die hypnose plaas, dan moet jy nou maar begin om te ontspan en jou self tot bedaring kry en rustig wees en met jou lichaam praat. Nie? Dit is soos maar die uitdrukking mind over matter. Alles is in elk geval on onder beheer van jou van jou brein, jou siel, jou dimensie. Alles wat jy wil doen kom uit jou brein of uit jou hart. As ons daar die begrip wil gebruik hart, ons moet nou net nie dit verkeerdlik gebruik nie. Enige ding wat jy doen, kom uit jou hart of uit jou brein. Dis waar die alles ontstaan. Elke liewe ding, jou wil, jou emosie en jou insig in te is alles binne in jou hart of dan jou brein gesetel. So as jy hand nou wil oplig, of jy wil opstaan, dan moet jy alles besluit, en al die stuure kom in be on beweging, en jy doen nou dit, dan wat jy wil doen. So ek hoop jy kan nou vir jy lichaam sê om te ontspan, en ook vir jy gedag te sê om alles te vergeet wat nou vandag weer het, en jy wil nou nie daar aan denk nie, jy wil nou denk aan God, en jy wil hem koncentreer, op God, op sy troon, wat op sy troon sit, met al die jimmel weesens rondom om Jesus Christus aan sy rechterhand, en so, probeer om die dinge wat daar boe is te bedink, sy sies die Bijbel ons aanraai, en nie wat op die aarde is nie, want dit hou jy soma net onnodiglik bezig, en het eindelijk, eindelijk maar een sinneloze ding. So wees lekker Rustig en ontspanne En ek groot elk van jullie hoor Amal wat ingeskakel is En wat ek van weet wat ingeskakel is Diese name kan ek noem daar Van Anton af En Lorraine, Johan, Karin En ook ons Sissy Rosa En Wete wie is nog nie Leeuwe nie? Wow, wonderlijk, ek sien jy so kier Jy sê, jy, sal, jy is al een rukkie hier O, kijk, ek het nou net gedink Jy sê, jy gaan net een rukkie wees Dankie man Dat die ingeskakel is En sy het ook naand gesê vir amal En, wie nog? Ja, ek het al die name genoem Van die wat ek nou weet Wat ingeskakel is En by welkom en ek hoop dat jy rustig Kan ontspan En alles inneem Want ons wil graag help met hierdie begrip die Jezus vir ons gebruik oor nieuwe wijn en nieuwe wijnzakke en maar net ter inleiding wil ek dit maar net weer vir ons lees ek lees vir jou uit Marcus oorstuk so 2 en die disciples van Johannes en die van die fariseers wat bezig was om te vas kom na Jezus en vraag nou waarom vast die disciples van Johannes en die van die fariseers maar u disciples vast nie Jezus sê vir hulle kan die bruilofgaste dan vast terwijl die bruidegom by hulle is solang as hulle die bruidegom by hulle het kan hulle nie vast nie maar daar sal daar kom wanneer die bruidegom van hulle weggeneem word dan sal hulle vast en daar die dag en nou, om dit te, ver, te, te verduidelik want Jezus weet onmiddellik dat die meeste mense verstaan nie wat hy nou sê nie, want hy praat nou met hulle as die toekomstige bruidegom wat gaan kom vir die bruid en wie gaan na die bruid wees en al die dingetjies gaan ons na kyk, maar om dit te verstaan met die mens dit doen wat Jezus hier sê. Hy sê niemand gooi nieuwe wijn in ouwe leersakke nie, anders sal die nieuwe wijn die sakke laat baars, en die wijn loop uit, en die sakke vergaan, maar nieuwe wijn moet in nieuwe sakke gegooi word, so ek wil help te kyk of ek nieuwe wijn in die ou leersakke wat ons nou moet laat vernieuwe, want ons moet vernieuwe word, so ons nieuwe leersakke kan hee, en dit gaan alles oor die leerstuk van vernieuwing, dat ons in ons gemoed vernieuwe moet word ja, denk my net a bekie die daan, ek nie te vannig oor die dinge gaan nie, want meeste van dit gaan veel vreemde materiaal wees dalk, wat jy nou moet verwerk kry jy moet denk in termen van jou brein, dan as hier die sak, wat die nieuwe wijn moet bevat, En Jezus sê, hy kan nie niewe wijn in ou wijn zakke gooi nie, want het gaan baars. Dan is die wijn daarmee in, dan is het weg. So ons wil graag begrippe hiervoor verstaan hoe dat God ons in ons denken vernieuwe, dat ons een paradigma verskuiving kan maak, soos wat die fariseers en Johannes' disciples nie kon doen nie, omdat hulle nie verstaan het nie. Het was baie goed wat hulle nie verstaan het nie. Johannes, toe hy in die gevangenis was, ek sal Johannes die doper toe hy gevangenis in die gevangenis was, toe stuur hy ook een van die disciples, om Jezus te vraag, maar is hy nou rechtig die Messias? Of moet hulle wacht vir iemand anders. So hy het ook nog nie in sy denke, daar die, daar die vernieuwing ontvang nie, hy het nie daar die paradigma skuif kon maak nie. En dis jammer, want dit is maar waar een mens dan nou alles mis, En ons wil het nie mis nie, want ons is voorbeskuk voor die grondlegging van die wereld om gelijkvormig te wees aan die beeld van Jezus. En dit is wat Jezus aan my en jou wil doen, of vir ons wil doen om ons te help, om ons in ons denken te vernieuwe so dat ons hier die nieuwe wijn van 2018 kan inneem dat het vir ons aangenaam sal wees, dat het vir ons opgewonde maak, in ons hart, om daarna te kan luister. En terwyl jy soeie nou denk, aan die nieuwe wijn, en die nieuwe wijn sakke, en dat ons vernieuwe moet word, en die denken, luister ons, weer hierna back to basics, omdat ons nou hiermee besig is, om terug te gaan, na die basisse dinge, en daarop voor te bou. Come os luister dan samen. Back to basics with song Our Father. Enjoy the two gospel. Are you ready? How often we chant in heaven. And hellowed be thy name And I kingdom come And thy will be done on earth and it is He never Give us today our daily bread And forgive our debts. As we forgive how and lead us not into temptation but deliver us from evil for thine is the kingdom and the Huh? He did temptation Jy ja, is ingeskakel hierby net Radio SA, luister na Dr. Tieny Eilers hierby ons program Oordenking waar ons Gods woord oordenk rondom die nieuwe wijn en nieuwe wijnzakke vir 2018. Ik hoop dat jy reet is daarvoor en dat het ook jou wens is dat die Heere jou in jou denken sal verander. Jy is in veilige hande in Gods hand hy is die pottebakker, ek en jy die klei, hy vorm ons, hy maak ons, maar ons moet nog leer wat dit alles beteken, hoe mens jyself moet bring, ek lees dan vir jy in Romeine 12 Paulus sê, ek vermaan jylle dan broeders, want ek vermaan is een ernstige aanspreek hy dink dit wat hy hier gaan sê is baie belangrik, ek vermaan jylle dan broeders, sisters, by die ontwerminge van God Dat jylle jylle lichame stel as een levende, heilige en aan God welgevallige offer Dit is jylle redelike godsdienst So ons moet nou mooi mooi verstaan In die aanbidding soos God die Israelite geleer het Israël bou van die tempel Die tempel is so ingerig, die voorhof daar is die offer altaar, en dans daar die heilige gedeelte en die allerheiligste en alles begin hier by die voorhof, daar by die altaar en op die altaar moet daar een dier ges, ge, geoffer word wat geslag is en nou sê Paulus vir ons, ek en jy kan nie meer dieren bring om te offer nie, die tempel bestaan in elk geval nie meer nie, hy is afgebreke lang al in 71 na Christus, van daarie tyd af tot nou bestaan dan nie die tempel nie, en ek gaan nie nou daarop in op die geschiedenis van Israel en wat alles daar in Jerusalem nie, ons sal een dag, as ons Jerusalem toe gaan, uh, wanneer ons, ons toe reel en ons gaan so en toe, dan gaan kyk ons daar nou kan hy al die, al die geschiedenis veel voetel, ek kan het hier nou doen, hy gaan my hele, my hele denk en alles is daar my heen oor die nieuwe wijn en nieuwe wijnzake. Paulus sê hier so, ek vermaand julle dan by die ontwermingen van God, om het God om ontwerming, hy sê om het God om ontwerming oor ons, nou die woord ontwerming het met liefde te doen. Hier die goddelike soort liefde wat ontwerming is. Dit is nie die typische soort liefde wat ek, mens, ek en jy as mens leer nie. Ons leer verkeerde begrippe. Al jy die goed moet recht geskaaf en geskuur word, so dat het inpas by Godse begrippe. Maar dit is die herre wat in ons werk en hy help ons om het te doen. Hy is nou ook bezig om het te doen. Hy sê, stel ons lichaam, dat jylle, jylle lichaam stel as een levende, kyk nou na die beskryving, Ek moet my dus disbring As een levende Kan het nie na dat ek gesterf het My lichaam skerk, skink Voor die kerk of voor die wat ook al nie Voor meriese naversing Of wat nie, ek moet het nou doen As een levende Had jylle, jylle stel As een levende En nie net levendig nie Heilige En aan God welgevallig Geoffer, om daar nou die dieren wat geoffer is Moes ondersoek word dier die priester, en die priester moet kyk dat dit nie lende lam bok is wat jy daar aanbring nie, jy kan nie somme net, een uh, lende lam, bok daar aanbring net, omdat jy nie lis is vir die bok nie, nou bring jy maar vir God, die heren sal dit nooit toelaten, die priester sal dit toelaten, sof jy sê man, jy kan mis nie so'n soort offer vir die heren breng nie, kiek hoe lyk die bok, kiek hoe like lyk hy van die, Uh, van die weerluise of van wat om ook al op beklim het en kyk net hoe lyk hy, kyk hoe maar is en kyk net daar, jy kan mysie so'n offer vir die Heere bring he. dit moet wel God welgevallig wees dit is kom om Jezus vir vierda vanaf die tiende van die maand Nisan tot die veertiende van die maand Nisan soos wat voorgeskryf is vir die offer van die offerdeur omdat Jezus die lam van God is was hy onder die vergroot glas van die fariseers en die Sadduceurs, en amal wat daar op die tempel te maken gehad het, en hy is onskuldig bevind, mensom, omdat hy hier die vlekkeloose lam moes wees, wat sonder gebrek is. Nou vraag Paulus vir ek en jy, ons moet ons eie lichaam aan nou bring, as een levende, en een heilige, en aan God welgevallige offer. God moet die welgevallige aan, ek kan niet hou. Paulus sê, ons moet, wanneer Jezus ons kom haal, moet ons na geest en siel en lichaam onberispelik bevind word. Nou zonder dat ek en jy nou daar oor nou moet gaan sit en top en worry, as ek daar die Engelse woord nou jy so kan gebruik, want ons praat ons maar so. Plaas daarvan, moet ons leer om ons vertrouwe in God te plaas, die skipper en die er skipper, hy gaan hier die dinge in ons doen, wat ek en jy nie kan doen nie. Maar enerzijds moet ons dit, Verstaan, anders het mys ons gehoorsam wees, want hy sê daar nou jy so. Hy sê, ek vermaan jylle broeders, by die ontverminging van God, dat jy jou lichaam stel, jy moet ombring, as een levende, heilige, en aan God welgevallige offer. Dit is jylle redelike godsdienst. Want die Bijbel sê, godsdienst self kan jou nie red nie. Want die inhoud van die godsdienst gaan bepaal wat het is die voorwerf van jou godsdienst gaan bepaal wat het is by ons is godsdienst om God te doen een verhouding, een leweendige verhouding tot om te staan soos nou waar ons luister na sy woord en hy spreek ons aan en ons luister gewilliglik en met opgewondenheid en as ons nou nie verstaan nie, dan vraag ons vir die Heere om vir ons te help om te begryp, as ons dit nie kan doen nie, dan sê ons ook vir die Heere, net soos het disciples ook, maar vir hom gesê het, die heren, gee ons soos meer geloof So kan ons met hom praat en hy sê klop of vir jou sal oopgemaak word, bid en so vir jou sal gegewe word en soek en jy sal vind. Dis die God met wie ek en jy in hierdie godsdienst te maak het. En word nie an hierdie wereld gelijkvormig nie, maar word verander die die vernieuwing van jylle gemoed. So kan hy nou sien, ek en jy moet verander word. Kijk net wat sê hy, hoe stel hy dit in die taal as ons dit nou gaan ontleed, word nie aan hierdie wereld gelijkormig nie, moet dink soos die wereld dink nie, die wereld het een manier van om opgeslurp te word, die mense van die wereld, om te dink soos die wereld dink dink net hoe baie mense sit by die televisie en hulle word deel van daar die ou storiekie wat daar vir hulle opgedis word. Hulle hele leven draai later rondom al daar die karakters en goed wat daar speel. Mense weet jy wat, dis een ou storiekie wat iemand sit en skryf. Een ou storiekie, dis allemaal klomsnerd. Maar die werkelijkheid gaan oor God. Mensen, van ek en jy sterf, dan sterf sterf jy televisie en al die goed. Jy kan nie een televisie saamvat, jimmel toe nie. Jy kan nie die storykies van die, van die televisie en nacht vir die hera gaan vertel, nie, hy stel nie daar aan belang nie, hy stel nie belang in die waarheid. Word nie aan hierdie wereld gelijkvormig nie. Nou wat dan? Maar word verander? dier die vernieuwing van jylle gemoed so jou hart moet verander word jou gemoed, jou denke jy kan het nie doen my boete en sussie al wat jy kan doen is om jy te kom sit om te kom luister, om jy self oop te stel en met die jyre te praat en ook voor die tyd nog te bid en te sê ach jyre help my want mens mens moet voorbereide aarde wees net soos met ploegwerk, saai, jy weet mys toch as jy nou sta in jou tuin gaan saad saai, jy moet ons toch die grond bykie voorbereid, jy nie waar die my goed spil omspit, en jy moet daar bemesting inwerk, in en so meer, en so in die voorskrifte naakom, net so, precies die selfde, hier is voorskrifte, wat ek en jy moet nakom vir die saad wat gesaai moet word, so god Godse woord kan ontkiem, en God kan werk, herskipping, hier in ons kan werk, nou sy, ons moet vernieuwe word maar woord verander, kan jy sien, is in die leidende vorm dis nie bedreivende vorm nie, soos in Engels, active, passive nie active is wanneer jy self die goed doen, passief is wanneer dit gedoen word hier staan het in die passief hier geskryf maar woord verander, jy moet jy laat verander en dis wat jy nou doen, ek help jy nou net recht dat jy dit mooi verstaan, wat jy nou bezig om, is om te doen, is om die tyd uit te koop, en om God te geloof, en om jou te laat verander, want dis Godse woord wat jou gaan penetreer, en ek gaan dit vir jou verduidelik, as jy dit nou nog nie gehoor het nie, want ek het dit al verduidelik, maar ek gaan weer uit Romeine 10, hoe dit werkt, dat die klank hier in jou oor ingaan, en God gebruikt dit wonderwerkelijk, soos een skelpel, om, om, jou te penetreer met hierdie skerp twee snijdende mes van hom en chirurgies in ons te werk hier hierdie hartchirurgie wat hy vir ons doen. Waarvoor hy niks betaal nie? Behalve dat jy hierdie, hierdie eer gaan uitkoop en gaan sit en jy gaan disciplineer want om te luister is een discipline. Ek sê net elke dag met studenten sommige sit sommer aan stuur daar uit hierdie venster of een dier dame wat ek altyd gesê het, sy sit en teek en die heeldyd sit sy syke goeie kies en teek en syke snaak sy en goed jy mens moet jou disiplineer om te luister dis disipline om na die persoon te kyk wat besig is om die klas aan te bied en te volg hier die redevoering, hier die argumentering hier die manier van verduideliking om feite te uit te pluis en om een fondatie te lewe en daar op te bou. So as jy een van die klase gebank het, dan is daar jylle laag stenen weg, dan stort die jylle ding later in mekaar, en weet jy nie hoekom nie, dis omdat jy nie hier daar was nie. Word verander, word nie die wereld gelijkvormig nie, om daar nou, nou sê, ek wil dit vir sê nie is, die skrif is Paulus, wat vir sê, moet nie aan hierdie wereld gelijkvormig word nie, maar voort, verander dier die vernieuwing van jylle gemoed, hoekom so dat jylle kan beproef, waar die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is, as ek en jy wil weet wat is Godse raadsplan wat is sy volmaakte raadsplan dan moet ek myself bring, ek moet, mense jy is nou bezig, as jy nou luister vir hierdie uur, het jy jy geoffer As een levendige persoon, nie as een nie, as een levendige persoon, het jy jou self gebring, maar nou moet jy geheilig word en dis God, so, God wat het doen in jou. Hy gaan jou verander, door sy woord. Ek belowe dit het vir jy, jy, gaan het later perfect nog verstaan ook, maar as jy het lasse bank, dan gaan daar laaf van die steunen wegwees en later stort die spilliekie in mykaar. Dan gaan jy vir my klomp vra, vraag later en sê, maar jy verstaan nie nou. So dat ons kan beproef, dit sê dat ek kan proe dat ek dit kan beproef, maar die goeie en die welgevallige en die volmaakte wil van God, is. sien jy hoe die drie eigenskap, die goeie wil van God, die welgevallige wil van God, en die volmaakte wil van God. Jo, dat ek dit kan proe, dat ek dit deelachtig kan word, kan proe, hoe smaak dit? Hoe sal jy ooit weet hoe chokolade smaak, as jy dit nie proe nie? Kan ons nie so kyk na die pakkie en dan wonder en raai en so nie, dit werk ons nie eindelijk rechtig so nie. Dis nou maar nie dood gewoon so, die jy sal moet een blokkie, dan daarvan afbreek, dit op jou tong zit, en jy sal dit dan proe. Ek en jy wil proe. Ons wil dit smaak. Ons wil die goddelike natuur smaak. Ons wil die raai daar oor nie, want ons is nie bezig met raak, raai, spielekies nie. Ons is bezig met die doodse ergens, oor God se wil, en sy raadsplan waarover ons nou nou bykie verder gaan ek het nou net bykie gepraat oor hierdie vernieuwing, hierdie nieuwe wijnzake God wat jou help om vernieuwe te word en hoekom moet ons vernieuwe word dit is so dat ek hierdie nieuwe wijn sal kan proe sta nie maak het sin koop het maak sin ons gaan ons bykie weer verder hier luister na kom ons kyk na wie sal ons luister back to basics wat vir ons sing ja, Jesus gaan kom, dis a feit hy het ons dat gesê hy gaan ons, ons plek voor te berei en so draai klaas, gaan kom al ons dat ons kan wees waar hy is ek vertel u nou van ons Jesus hy is gebore in een stal. In die land van Jerusalem, Ja daar in Bethlehem, Die koningskind geboore, Met die krup vir ja kotja, Luister na sy glorie, Waar die wereld rekt, Hy leer die mensen op acht jaar, Om mekaar lief te hek,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 Jesus vir ons buis Dan kan jy ook saam gaan Wanneer Jesus kom Ja Jesus kom Op die boke gaan ons omsien Ja Jesus gaan kom My die saam ek Jesus gaan kom Jesus kom En ek kan salwit om Ja Jesus gaan kom Op die wolken gaan ons omzien Ja Jesus gaan kom Jy is al geskakel by Net Radio SA Jy luister na Dr. Tini Eilers hier uit Ayrini, Pretoria, Suid-Afrika En ons is besig om te oordink Ons het nou net hier geluister hier na Back to Bises wat sê Jezus gaan kom Want Jezus het het ons gesê En dan kom haal hy ons Dan vat hy ons van daar waar hy vir ons Plek voorbereid, ons is nog gesê het vir ons Plek voorbereid, nee hy gaan maak kof vir ons Plek en as hy klaas kom Haal hy ons, nou mense, hoe kom? Hoe kom is Ons nou so in die diepe van nood hoekom het al hierdie goed hier op die aarde so skeef geloop, dat Jezus ons nou moet kom haal hier dat hy vir ons een plek moes gaan voorbereid hoekom het al hierdie dinge in mekaar gestort en hoekom is ons mense wat gered moet word as een mens nie verstaan dat jy in die moeilikheid is nie, dan wil jy ook ons nie gered word nie, nie waar nie as jy nou durban op die strand sit en jy sit daar lekker op die strand, en jy speel met die skulpies op die sand, en een levensredder wil jou leven kom red, en dan geem ons nou van vran, en hoekom ben jy my red, wat moeilikheid is ek? Nie waar nie? Maar as jy daar in die see is, en daar is een golf bezig om jou in te sleep, in die dieptes, en jy voel jy kan nie nou meer asom omtrent kry nie, sparkte spook, en hier is, a, onmiddellik is hier een levensredder by jou, dan gaan jy nie meer vraag, vraag nie, jy gaan nie meer wonder nie, jy gaan gryp, en my, my alle weet het ook. Daarom moet hulle ook probeer kal, kalm kring, kalmeer, en so meer, dat jy met het besef, jy moet nou nie gryp aan hom nie, hy gaan jou help. Maar verstaan jy, jy wil nie gered word, as jy nie die moeilikheid is nie, of nie weet jy sy nie moeilikheid. Nou so sit die meeste mense hier in duisternis. So die profete dit vir ons beskrywe. Een volk wat in duisternis sit, hulle besef nie wat een groot moeilikheid is hulle nie. Die redder is gebore en hulle weet nie is van die redder wat gebore is nie. En toe die redder tis hulle na rondstap en met hulle wil praat oor die omstandighere en die moeilikheid, hoe wou hulle om doodmaak, Staan jy? Die dilemma waarmee God worstel heel dag en al dag God moet by ons uitkom En hy het sy leven gegees so dat hy by ons kan kom Dat hy na by ons kan kom, kan jy onthou Hoekom hy Immanuel genoem word Immanuel is die breuse woorde wat beteken God met ons hy het vlees geword, hy het die tussen ons kom blij so dat hy ons kan waarski dat hy die waarheid aan ons kan oordra dis wat ek probeer doen ek is net his master's voice ek probeer net al die dinge wat hy vir gevat het om in my verstand ingeprop te kry so ek het kan begryp en verstaan en dit kan oordra in een verloorig gande wereld wat nie weet dit is een wereld wat in duisternis leef nie en die groot licht het begin skyn en sommige het nie eers na die licht gekyk nie nou ja jy sê nie mens moet jyself disiplineer om te sê ek wil dan nou vernieuwe word in my denke so dat die moore ster in my hart kan opgaan ai ei, ei ei mens hoe moet God het nou duideliker vir ons stel dat die morgenster in my hart moet opgaan. Wat gebeur as die morgenster opgaan? Die morgenster verdruif die duisternis, dan word het dag, dan dan moet die die nachtpad gee. As die morgenster verskyn, dan moet die nachtpad gee. Hoor jy wat ek sê? Nou wil jy nie maar dat die morgenster in jou hart opgaan nie? sodat die duisternis verdwijn nie sodat ons kan sien as jy in 'n donker inloop en jy weet nie wat daar aangaan nie dan is die beste plan is om te kyk of jy nie 'n kers kan opsteek of 'n lig kan opsteek 'n lamp of 'n ding sodat dit die duisternis kan verdryf nie en dan sien jy mos wat daar aangaan so wat God wil doen vir ons vernuwe in die denke En om jou nou skortliks, want ek weet elke keer die tyd, haal ons in, want dat is so klom dinge, wat moet verduidelik word. Ek gaan vir jou uit 2 gedeeldes lees. Eén is die Segeel 48, uh, 28, die 28 28, verskoning. En ek gaan ook vir jou lees uit uh, Jesaja 14. Kom, ek lees eerst vir jou in die ECGL 28 oor die duivel, al twee heren gaan oorom so spreek die heren heren jy was een seelring van everredigheid, vol weisheid vol maak in skoonheid mense as die vol maak is in skoonheid dan betekent dit vol maak. dis die duivel, hoe hy gewees het hy like jy my so nie, hy het als verloor Net soos Adam en Eva Jy was in Eden, tuin van God Aller aan die edel gesteentes was jou bedekking Karneol, Topaz, Jaspus Grisuliet, Onik, Sardonic, Safir, Karbonkel, Smarag En van goud was die werk van die kassies En die groewe aan jou Op die dag toe jy geskapen is Is dit berei Jy was een gerik met uitgespreide flerke wat beskut. Ek het jou gestel, op 'n heilige berg, een God was jy. Mense, dit wat hier staan. Een God was jy. Jy het gewandel tussen die vierige gestemtes, net om het vanaf jou te interpreteer, dit gaan oor die verskillende planete, waarop die engele ooral woon. Het is hier maar sommer net een bonte verscheiden, net een vliegnet, Uh, in alle rande richtings waar hulle wil wees nie Dit is geordend, dit is soos het krijgsmacht Net so het, wat God toe hy die volk Israel laat trek het Is vir hulle in een orde, laar orde opgesteld Precies vierkantig En wie was aan die syde die, die kant En wie aan die weste kant En wie aan die noorde En wie aan die ooster kant En so meer By hulle veldwapens, by hulle familiewapens wat hier die vier levende weesens wat rondom God is verteenwoordig, wat, wat ek nie nou in detail in kan gaan nie, want ek concentreer nou hier op die duivel en die beskrywing van hom. En in Jesaja hoofstuk 14, Jou trots is neergewerp in die dode reik, die geruis van jou harpe, Onder jou is worms as een bedgesprei en maaiers is jou bedekking. Hoe het jy uit die jimmel geval, oe morrester? Jy sê, dis waar die woord Lucifer vandaan kom. Oe morrester, sên van die daarraad, hoe leeg jy ten die aarde neergeslaan oorweldiger van die nazies? Kan jy en hou, Jezus het om beskryf en gesê, ek het ons is een bliksem uit die jimmel sên neerdaal. Hoekom is hy neergewerp Jy het in jou hart gesê Ek wil opklim in die hemel My troon verhef boor die sterre van God En sit op die berg van die samenkoms In die uithoeken van die noorde Ek wil klim boor die hoogtes van die wolke My gelijkstel met die allerhoogste Kan hy sê hy wil nie wees wat hy is nie Dit is maar precies hoe dit maar hier op die aarde ook plaas vind, wanneer mense staatsgrepe uitoe vind, mense wat nou ondergestikskik is, an sê nou die president of die staatspresident of die eerste minister of wie ook al dan in beheer van die landse regering is, en een persoon besluik, maar hy wil nou daar die plek hee, en dan die staatsgreep uh, begin beplan, mense te kry en vir hulle te sê, hy wil nou die president word, en hy gaan hulle in hoe posiesies aanstel en dan oefen hulle dan as hulle nou kan een staatsgreep uit en dan neem hulle die regering van die land oor dis wat die duivel probeer het maar nou besef hy nie ek weet nie hoe kan hy so wees, wees en wees nie besef God weet alles nie mense dis wat ons heel eerste moet leer is die attribute van God dat hy alwetend is hy weet alle, hy weet nou van jou precies waar jy sit hy ken jou dorpies naam, hy ken jou adres, hy ken jou naam, hy ken jou gezigs uitdrukking, hy weet precies wat binnen jou hart aangaan. Alles wie jy nou dink, weet God van. So ken hy jou. So as jy besluit om hierdie tyd uit te koop en weet God daarvan. Dit word in die analis aangeteken. Jou besluit, dit wat jy besluit, om te doen, dit weet God van nou mense net so het God geweet van daar die besluiten van die duivel ons praat nou, ek praat nou nie meer vir hom als Lucifer nie, want het was sy naam, hy het nie, nie meer daar die naam nie hy satanslang, wat ook al dief moordenaar hy het begin met die staatsgreep en het 33% van die die engele oortuig want hy was in beheer, hy kon beweeg tegen die snelheid van licht oorl waar hy wil wees en hy het hierdie engele beinvloed om 'n staatsgreep uit te oefen saam met hom want hy wil God wees en hy het dit vir hulle gesê Tom van hulle het om gegloe so 33% van hulle Geweldig nie En God het die hofzaak gehou hulle is daar in die hof het hulle verskyn teen, hier die klag van hoogverraad tegen om, tegen God as die skipper, want jy is een skipsel met mens, maak jy saak wie en wat jy is nie maak jy saak wat die hoë posiesie jy in die leven bekleen, hoe belangrijk is en hoeveel graai jy het en wat ook al jy het en hoeveel geld jy het jy is een van God en jy het God nodig bitter, bitter nodig en ongelukkig besef die meeste mense dit net wanneer die sterf Daarom het Jezus vir ons een gelijkenis vertel Van die reikman en Lazarus wat gesterf het Die reikman daar sit hy in sy diepe elende Hy kan niks van alles wat hy het Kan hy gebruik nie, hy kan niks doen nie Hy kan soos in niks doen nie Hy sit maar daar Hy het gedink, hy kan nog daar met Abraham gesprek voor Om vir, om vir Lazarus te stuur na sy mense toe En hy te gaan waarski Niks van die aard kon hy daar organiseer nie Hy kan nie jou invloed aangebruik Hy het geen invloed nie na die niks daarom bring ons onszelf wie weer nou as een levende heilige aan een God welgevallig offer sodat hy ons denk kan beinvloed en verander so dat hy is skuldig bevind in een hofzaak, hy en hierdie klomp miljoene der miljoene engele skuldig bevind in hoogveraad en hy is hier die straf opgele, die eeuwige verdoemenis, en in daar die oomblik toe God hulle nou gestraf het met die eeuwige verdoemenis, toe maak God die hel, skip hy dit. En hulle weet precies hoe dit lyk, en hulle weet precies wat is hulle einde, hulle weet dit. So kom die duivel onmiddellik geappeleer het. Sy appel staan op grond van die feit dat hy geskapen wees is en dat God onrechtverdig is in wat hy doen. Dat hy hom als geskapen wees en nou verantwoordelik hou vir sy eie dade. Sy argument berus omtrent op soos iemand wat een robot gemaakt het. En as hy die robot nou nou later groot grootfoute en goed maak, is het nie die robot sy skuld nie, dan is het die persoon wat die, die robot gemaakt het, sy skuld. God sê nie, ek geef jou geef jou een vrije wil. Daarom het ek en jy ook een vrye wil. Niemand gaan jou dwing met een revolver in die kop om hier te kom sit tussen 7 uur en 8 uur nie. Dit gaan in elk geval die werkie. Ga nie punte tel nie. Dit is ek en jy wat ons moet bring as een levende, heilige en aan God welgevallige offer. En die Heere is bezig met hier die, die vernieuwingswerk en ons denken vir die nieuwe wijn so dat dit ek nou hier aan jou verduidelik dat jy dit kan begin verstaan en begrip, begrip toon daarvoor en gemotiveer kan word. Mensen word so gemotiveerd dier die storykies wat hulle daar op die TV, se sepies vir hulle opdus, dat hulle gaan alles doen, om daar die precieze oomlik as die storykie begin, om daar te sit en gereed te wees en die kost is klaar, en al die goed is gedoen, want hulle het die tyd uitgekoop, en so moet ek en jy meer gemotiveer wees, mense, my liewe boete, sussie ek en jy moet meer gemotiveer wees, ons moet aan die wereld gelijkvormig word nie, ons moet verander word, en ons denken, ons moet gereed gemaakt word vir die jimmel, om die eeuwigheid daarin gaan doorbring, jy gaan nie tv sit en kyk in die jimmel nie, luister vir my oor, jy gaan nie daar, gaan nie tvs wees nie, Jy gaan God aanbid Jy gaan God voordierend aanbid Hoe gaan jy aanbid as jy nooit geleer het he, Of as jy nie lis is om het te doen nie Want God dwing mos na nie mense nie Hy het nog nooit iemand gedwong om iets te doen nie Hy roep jou Net soos die disciples Jezus is dit geroep En gesê volg my en sommige van hulle het al goed net so gelos en daar by Galilea, daar by die meer van Galilea, waar die visser mannen was daar was hulle net terecht te maak, dit was hulle inkomste, dit was hoe hulle geleef het, visser wat hulle gevang het, verkoop het en sekere helft te gevat, ek weet nie en die andere huis toe gevat en geëet ek, ek weet nie, ek, ek, weet nie, ek, ek, ek, ek, ek, ek praat nou maar so maar hulle het alles net so gelos dit staan so in die Nieuwe Testament ek dis nie nou vir jy iets op nie, gaan kyk self alles net so gelos en Jezus gevolg, hy het nie teruggevang na die, die skuite toe en gevisvang nie, hy het nou vissers geword van mense. So, baie mense wil dink, wow, wow, wow, ja mense, dit is hoe ek en jy gemotiveer moet wees. Jezus sê, as jy jou hand in die ploeg geslaan het, en omkyk, dan sê nie die koninkryk werd nie, Ons kan nie weer terugkijk na die oude dinge nie. Die oude dinge het voorbij gegaan, als het niet geworden. So is nou dus hier bezig met nieuwe wijn van 2018. En om daarna ons het nou hier gestopt by hier die hofzaak en die appel. En dan verduidelik ons verder hoe hier appel appelzaak nou werk. Hoe het God vir die duivel nog een geleentheid gegeen? om sy saak te probeer bewys. Eindelijk het hy nou nie een saak nie, maar hy probeer om dit te wys. Daarby groet ek jou, tot morgen aan, D.V. hierdie tyd. Wat is morgen aan? Morgen aan is het woensdag. D.V. Sien ek jou weer? En die heren se sieninge, is met jou mooi aanshalom. die wereld wat vergaan. Ons woord van al die hardbevings en die oorlo en die vloede wat jy ons beskryf in die laaste tyd. Hier sal jy asublief gauw kom En dat die tyd nou aan sal breek. Dat die nou op die wolke kom, En dat elke knie voor die sal buig, En sal beleid. Hees ons God. Nog een dag en nacht, En ons heef in gebed, En ons dat die ons kom haal. Weer dat die ons weg gaan neem, van die wereldse oordeel. Nog een dag en nacht, en in gebed, en ons bid dat die ons kom haal. Ons weer dat die ons sam gaan neem, na die die vader.